Egunon e, Hektor Obe gozkotxegunon? Egunon. Beraz e, irizarren e, irizar autobus enpresene etxetako batean gara hemen egpuzkako adunan, e, Irizar talde taldea irizar talde talde oso bada, talde handi bada. zenbaki batzuk e, gure entzuleak kokatzeko irizar taldea olakoa den, Onorbaiyari bueno, ba, saltalea bere goitza nagusia ormaiztegiko herriango go esan duzu moduan gaur egun e, adunan gauz, bueno, gu adunan gauz, e, bertan Irizari Mobilityko egoitzan, eh Irizartaldea eh 3300 pertsonagera mundu osoan eta aldi berean bueno, ba, ekoizpen zentro e, ditugu, eh herrialdez berrietan, adibidez e, Europa n, e, Marrokon ere, egoafrican, brasilian eta eta eta mexikon. Eta, bueno, Iaz, IAS 2017 urtean e, gure fakturazioa 320 milioi izan ziren eta bueno, ba gure aurreko ezpenak e, 2018ko urtean ba bueno, ba 700 milioi inguru e, itxiko ditugu, orduan esanu bueno, ba ziente, dugula gai e, aurten. E, gero sektoren moduan, ba, bueno, ba gure bereiziki E, autobusen eta autokarren ekoizpena egiten dugu, baina no, beste sektoretan bebai e, partzera hartzen dugu, ba, klimatizazio e, sistemetan, bebai autogusen eta, eta trenen e, E, Iri zartalde moduan ekoiz, aten ekoizpenak eta erranpen ekoizpenak egite ditugu, bueno, ba, gero bai konektibidade sektorean gode, energiako sektora me bai, gemarekin eta bueno, bazken ean pizkate dana e, sektore ezberdinak kurritu nahi ditugu. Ezo mm. da gaur egun egin zartaldea. Mm. Hemen e, giren egoitza hau da, gehiako immobil o immobil deitzen dio zuen hori, gehiako autobus elektrikoen arloa lantzen du zuen elektrikoen, egoitza hundi batean. Autobus elektrikoa, deitzen diogun hori, zer da, zer dira autobus elektrikoa? Bueno, ba, autobus elektrikoak zero igorpen dituztene autobusak dira. Gaur egun guretzako oso garrantzitsua da bereiztea zeren batzutan elekt, e, zero igorpen izan bari beste fabrikante batzuk esate dute elektrikoa dia zela, Orduan, guretzako elektrikoa zero igorpen e, dauzka. Eta, bueno, eta azkenean e, autobus elektrikoaren barruan gu produktu ezberdina ditugu, ba, txikiagoak, handiagoak, e, karga azkarra egiten dutenak, gaito ez, 5 minututan kargatzen diazenak, edo gero e, karga e, lentoa dituztenak, bueno, ba, gau oso kargatzen. dala kargatzen, bueno, ba, azkenean gu e, produktu ezberdinan ditugu, e, karga estrategia ezberdinekin, eta bueno, ba, azkenian hori da piskate irizari mobiliti. Eta finean da, kutsatzen ez duten autobusak dira, eta eta erregaiak ere, gazoila erabiltzez duten erregaiak. Hori da, bai, hori azkerian da, bai, zero egorpe mono, bai, kutsaten ez dutena eta gero berean soinu oso gutxi egiten dutena, bai, ez, bai, niretzako bai gauzatia garrantzitsuak bai, e, kutsa dura, E, eta gero bai kutsadura akustikoa, eh, bigausadia etorkizuneko hiritan, bueno, gero taibilgailu gaiodoazu eta bueno, ba kutsadura akustiko hori zeintzea oso garrantzitsua da bai. Etorkizuneko proiektuak aipatu duzu eta etorkizun proiektua mistun dena badakigu Tranuz famatua beraz e, Euskal kostaldean, baiionunatik hasi eta e, bide arteteraino janik ezagutzen du Kro+ sare hori eta transuztarako beraz hurrengurtirakokorrazpa e, naiz, hirisrri e, mobiliti enpresak, E, Amazortzi, autobus, e, e, zaldudit zikiozuela, eraz iri elkargoari, eta, eta, bueno, e, proiektu urtaz mintzatzeko. E, nolako izan zen, arremana, e, lehenbizi, e, irizar eta e, kaso hortan e, Euskal Elkargoaren artean? Bueno, ba, barremana, ez dut, ba, bera ekin jelanean bi urte dara matzagu. Esan desagite eh harremana oso onadala eta bueno eta hasta ahora baten bueno va ba, concurso publico bat aterasan eh 2016garreko uda inguruan eta gero bueno, ba, judikazio ofiziala e, 2016garreko abenduan izan zen bueno ba, gu oso oso gauz, e, bueno, ba, ba, bertako berta guztia bertakoak izan da, e, bueno ba, gure autobusa eta gure ez bakarrik autobusa bai eta estazio kargak eta bar eh euskal elkargoari eta eta bueno moduan bueno ba ona da E, Euskal Elkargoa gurekin e, exigentea baino aldibean e, zentzuna da. Eta adotenean da ba exigentean ikute Euskal Elkargoak beti jarri duela e, erabiltzaaiile helburu moduan, eta erabiltzaile horren barruan ba, bueno, nola egin aldituten nola egin alduten e, gauzak oberen. ez? Eta bueno, ba, azkenean, ba, bai, ba, e, autobusaren kanpoko estetika, gero barruko ambientea bai asko sent dute eta bueno, helburua ba, e, azkenean e, autobus sistema egoki bat eta seri gorpen eta moderno bat egitea da. Ez 18 autobus bi banatu izaren dira E, estetikoki autobusek dira usaiako edo oiko autobusak? Beraz, badute, holako metro, tranbilla, itxura bat autobusoiek? Bai, bai estetika, bueno, ba, proietoa tranbuse esan idue, es, esan dute, aziratik eh, esan ziguten, bueno, ba, beraiek eh, gurpietan, edo, bueno, errepidetako gurpietan eh, doan Ibilgailoa nahi zutela eta bueno, barregatik eh bere trampuza Irizare Electric Tram daitzen diago produktuari eta bueno, ba, tranbia estetika dauka eta bueno, ba ez da esoizko autobusan estetika, baizik eta zerbait bueno, ezberdina, e, barba da agresio hau hau, izan du, baina bueno, baina nabaritzen da, ez? Eta hori da alburua, zerbait beresi egiteko nabaritzen dana eta bueno, ba, ba, jenean, jendea Kotxia etzean lagatzeko eta garraio publikoa hartzeko. Goiz gure gomita, Irizar autobus e, kompainiako arduraronetako bat Hektor Hector Olabe asko etxea, askoetxea, eta harikinen itzegitan, beraz, Tranbrus proiektua iburuz, izan e, ere, e, Euskal Kostaldean, eta Bayona inguruan, abanzortzi inguru, autobus elektriko inguru ikusiko ditugu urrengurtetiko iti, Autobuz elektrikoak da momentontan Europan gero eta gehiago eskatzen den, eskatzen dizueten proiektu bat da e, etorkizuna hortik dator? Bueno, gubeti dugu, ez duten ez bakarrik etorkizuna baino baizik eta bueno, ba, gaurko, gaurko gungo errealitate badala, ez? Ikusi e, laik ez unmoduan, bueno, ba, guamene instalazio berriak kinaguratu ditugu jada 150 pertsona e, gaude hemen lanean. Orduan bueno, ba begira ba, bai da errealitate bat edo bueno, ba ba dana, baina, bueno, baina gaur egun be bai ba jada eh eskarak e, badauz ere, ez. 100 urtetar pertsona bakarrik autobuz elektrikoaren inguruko e, gune hontan eh seintzu dira erronka nagusiak autobuz elektrikoetan. Bueno, ikusten erronka nagusia eta asko labur biltzen, ba, baterian inguruan e, datza, ez? Zein da bateriaren kapasitatea, zenbat urte e, irango ditun, e, zenbat kilometro egin alditun e, elektrikoki eta barru hori hori esango dizuke dala e, Ronka nagusia eta bueno, ba, horren inguruan, bueno, ba, gabiz, ez? Mm. Sawtzen ditugu autoelektrikoak ta hibridoak ere bai, hibridoak biak nahastua, elektrikoak ere bai, arazo hondin amaimentu honetan oraindik bateriak kargatzeko, betetzeko gune gutxi badirela, autobusen e, proiektuetan zuek dituzue denak egiten, astapenetik buraino prozesu guztia hemen gela honetan enpresetan e, e, egiten duzue, motorak eta bateriak dena. Bai, bai, ba e, gure buru hori da, ez? Besoari lasaitasuna ematea. E, dena esan esan esan sistemaro korguztiak e, kontrolatzea gu bertan ekoiztea eta gero bezalari ba, garantia bat ematea eta zerbitzu bat e, ematea ez hori da azkenean da gure, gure azkenean e, zaten moduan jabe mano zerbitzu bat e, emateaz e, autobus elektrikoi beraz bi baterioi karkatzeko bi sistema dira batzu dira karga azkarrak eta karga geldoak Nola da, esplikatzen diguzi hori? Bueno, bai, lehen guaziko nahi ze karga geldoa. Karga geldoa da, e, istot, jende guztiak ezagutzen duna. Azkenean, e, entxufa bat ermitartez, e, autobusa entxufatzen dugu eta kargatzen dugu, normalean e, gabean e, karga egiten da. Karga hau, zei e, ordu, bo zei ordu e, bitartez e, irauten du eta karga honek, bueno, ba, gutxo arabera berreun kilometrotako autonomia bat e, ematen digu, ez? E, Se gertatzea ba, bueno, ba, batzutan adibidez e, e, transbusaren proiekuan ba, operazio orduak eta kilometra joak e, handiago di zela, Orduan egin behar duguna da karga azkar bat deitzen dela, terminaletan edo linean hasieran eta bukaeretan e, karga azkarreko puntu batzu jartzen dira, karga azkarreko puntu hauek posteun kiloio e, posteun kilobatotako e, potentzia dute eta e, bost minututan, Ba, kargatzen dina, ematen doezku eh, autonomia bihardan autonomia ba adibidez miharritzetik eh, baionara joeten eta geldialde guztiak egiten hori da karga azkar azkenean 13 eh, kilometrotako autonomia hori ba 5 minututotako kargaekin eh, korritzen dugu zuek sentitzen duzue eh, gobernu ezbirdinenganik badagola olako, E, indar beresi bat sustengu bat e, autobus elektrikori, autoelektrikori, garraio elektrikoari etorkizuna hortik dator, Europatik e, aritzarete batzean da beste lan egiten. Bueno bai, bultzada bultzada ikusten da, gero herrialde bakoitza, bueno, honen bultzadonen abiadura neurtzendu, ba, e, e, ba Frantziane adibidez e, dau e, La, lua de transición energetik esaten dala, orduan hori argi dago asko bultzatzen dula Frantzianese egin bedan eta gero bai herrialde e, e, edo zonalde bakoitzak ikusten du eh lei hori bai nola, nola aplikatu, ez? Mm. Eta bueno, e, Europa mailan bultzatzen da, bai bueno, ba dut mai nik e, pertsonaliki ustatu dut laguntza horrek edo bultzada hori, ba ba e, hobeagoa eszankeen edo eald bueno, ba, dirru laguntza gehi eman herrialde ez beinetari eta bar. Batzutan asko esaten da, ez baino gero gutxiago egiten da akzioetan ez. E, Energie berriztagarrikin badu zerikusirik edo berdin da zen energia motarekin ekoiztenne elektrika hori. E, gaur egun ze, ze energiarekin ekoiztenan ez da ingarrantzitsua. Azkenean e, neurtzen dana iblegaiu elektrikoan edo zego igorpen esaten da e, tubo deskapian, azkenean ba igorpenak dauzen edo ez. Gero energia hori nola sortzen da, momentuz nik hori beste beste diskuzio bat edo beste estaibai bat izango dela. Ez? Momentuz, lehengo pausua da, e, ibilgailuak elektrikoak egitera, eta gero hori normalizatzen doa janean, junga gara ikuste, ma ba, bueno, elektrizade hori nora nora ikosten den, eta gero eta garriagoa izaten. Zuek taldetik mundu osoan zaudete datuak, pentsatzen dute esperientzia initz, eta politikaria initzekin mintzen zaretele mundu osoan. Adibidez, e, Euskal Kostaldearen e, badakigu azke zaila dela garraioa, e, autometak eta initz badira e, tranbus hau marxan jarriko daurren gurtean. E, Iruzze zeizue, e, autoa etxean usteko alternatibat honbat dela proiektu hau? Ba, nik ustote proiektu hau oso alternatiba onadala dela. E, Europako eh ideiak garraio munduan aurreratu da dago zenak, bueno, ba holako proiektu hamartzen jartze dituzte eta bueno, bate, bai Frantzia, bai Euskal Herrian eta bai Europa, bueno, ba, ba, proiektu erreferentze bat izango e, da. Eta adibidez momentutan metroaren ideia ere badaki Donostiaren metro nahi dutela, eh metro aipatzen da gero ta Osagarria dira biak, metroa, autobus elektrikoa? Bai, netzako, garraio publikoa beti osagarria da. E, netzako, e, osagarria dira eta garraio pertsonaren kontra, ez no, dut, bakoitzaren autoan kontra, e, junbia dela garraio publikoa eta eta garraio publica, eta garraio osagarriaak izan behar da zela, bai autobusa, bai trena, bai metroa, e, tranbia eta bai, eta bai bizikleta, ibili, danako zagarriak izan meda dira. E, Zeazkeago, baina donan ikusiko duen proiektuaz, e, zema metroko autobusak dira, tranbusak, zema jendek abitzen da? Bai, autobusak, e, tranbusak, amazortzi komazazpi metrotako luzera dute, e, esan dugu moduan, estetika tranbiario bate daukate, eta 150 e, pertsona inguru heruteko kapasitatea daukate eta dana guzti hori, soru baju baten esan lot alden eta aksesibelean izaten autobusa e, Adibidez, adibides yakinda tendentzia ostiat horrela e, zerbaitik oraindik ere garraio autobus tradizionalak ikusten ditugu hirietan ezarra naidu garestiegiek garesti direla oraindik ere autobus mota hauek Baina, autobuz elektrikoak normala, baino, baino, grazti, baino garezti goak dira. Zin baina, gutxoa era, bikoitza balio dute. Eta bikoitza horretan, erdia gutxoa era, bateriak, e, baterian kostua da. ez. E, kontutan hartu biadugu, autobus batek, e, bueno, bazkinean, ba, masa asko duela, e, ibilgailua handi badala, eta horretako bateria asko enbarkatu egin beha dira, ez Eta horrega hitik, bueno, ba, ba, bikoitza balio du, Nik espero denborarekin denbolarekin zaunherria jitsiingo dala, baino bai eh kontuta neuki badogula, e, bizi osoa e, kontutan hartzen badugu, e, autobus elektrikoak eh konbustio askoak baino e, gaztu e, gastu eh ditu. Zen azkenean e, mantenu gutxiago dauka autobusak, energia bebai gutxiago erabiltzen du. Ordun, bueno, ba Epeluzera, ba, e ba amar urtera, e, ba guztiago amortizatuta gelditzen da, eh? Horregatik, bueno, ba, ba baten eh inbertsio handiago bat egin beha da, baino Epeluzera hobeto amortizatuta geldituta da. Zenbat urtira tirauten no du autobusi elektriko bate? Eh? Bueno, autobus elektriko batek e, gure partetik baintzat amaboz eta hogeit urte tarten e, ira, iraunalditu, eta bueno, ba, gero ikusi bada betiko haberse mantenu egiten zaio, eta bueno, bar, bani ustot, konbustio oskoa, baino, baino pizkageio iran aldu, ziren konbustio osko motore bat ez dau, konbustio osko motore horrek vibrazio eta barre asko transmititzu ditu beste konponenteei eta bueno, ba, autobus elektrikoak esentzu horretan, bueno, ba, ba, bere onurak ditu. Mm. Irizar eh, kooperatiba da. Eh, puntakoa da bere sektorean Euskal Herrian dago. Adibidez, orlako eh ipar euskaleretik etortzen ta 660en holako eskari bat edo apeldo bat dira hasendu zuenean, eh Irizarek badu, ez da kit nazioetasuneko ikuspegi hori, eh, berdin da saltza baionautuz bat edo saltzea nanterren Bueno, da guretzako proiektu hau erreferentzi e bat e, izan dela, ba bueno, gari garen e, puntu guztie hautatik eta, eta bai, bueno, ba, gu oso arrogaus eta oso arro egongo era, euskal bueno, ba, ba, kargora joaten garen, baionar edo millarritza joaten garenean eta gure autobusa bertatik eh ikuste dituguan, ez? Nik gustot asko ite eh y parraldea eta eta egoaldea bueno ba azkenan lotura gehiot nolauki, uki entonces no, ba ba hau ba lotura horren emaitza e badala bai, eh? Yes? Ba, mileske Hector, ta arte. Vale, eskerrik asko zubi.